Yeah. Be cool, be cool. Just with Så, hjärtligt välkomna till avsnitt tre av Humor-podcast. Yes. Med mig, Sebastian Borgert och Erik Fredriksson. Nu gick mitt mixta till lite sönder, jag tror jag, för jag har tappat. Mikrofonen nu lägger vi ner nu är Sebastian mix ja. mixtat då, nu hejdå trevligt oj, oj. trevligt avsnitt att bli nej men herregud oh, lugnt. nu nu sitter det nu nu fortsätter vi nu fortsätter vi jag ja, sa vi att jag heter Sebastian Borgelt och Erik Persson har vi sagt ja, ja, ja. Eh, avsnitt tre yes. av Humo podcast eh, den här veckan är vi utvilade och eh, ingen nationell prov inga ja. nationella prov innan det här nej. Så nu, kommer, nu funkar igen. Några så det är har vi inte slut i huvudet som vi var förra veckan? Ja, precis. Men det, det blir inte så dåligt ändå. Nej, faktiskt Nej. inte. Så att vi har en väldigt hög lägstanivå. Mm. Så det är positivt. Men vi sa ju det första avsnittet att eh, det kommer inte vara roligt hela tiden. Nej. Och eh, förra avsnittet var kanske inte så roligt. Nej. Eh, vi, vi, vi kan inte vara spontana hela tiden, märkte vi. Ja. Utan vi måste punkta upp det lite så att vi har någonting att stödja oss mot när det börjar gå till. Ja, för det, som det blev förra veckan så hade vi, vi hade inte något precis riktigt bra att prata om. Nej, så att Jens, vår kära Jens, han skickar in lite förslag på saker vi kunde ha med och Så skrev han veckans snackis, ja. men det vill jag göra om till veckans humor. Ja. Så att då kommer vi läsa ett par stycken nyhetsartiklar eller sådär. Mm. Som, alltså något som har hänt i veckan som har varit väldigt roligt. Så att veckans humor kommer vi ha. Och sen vill jag även eh, ta över från våran podcast. Eh, vad heter det? Borgärts spaning. Mm. Så att eh, jag gör en spaning varje vecka som jag pratar om i podden. och Jag har en bra spaning den här veckan. Mm. Det ser vi fram emot att höra faktiskt. Ja, eh, har det hänt något kul i ditt liv? I mitt liv? Nej. Ja, det har inte hänt något roligt i, precis i mitt liv? Nej, kanske det i mitt heller. Nej. I så lördags fick jag för mig att måla om mitt rum. Alltså, blev det fint? Jag är inte färdig. än. Fick för mig från ingenstans och bara, bara för, måla. måla. Riv ner tapeten på en hel vägg också. <laughs> Vad ska du för färg då? Jag har målat vit på två väggar och så ska en till vägg bli vit. Mm. Så du ska typ fjärde en annan färg? Ja, orange. Ja, alltså, oh, nice. Ja. Jag ska ha en ginger hemma ja. Så det var vad jag gjort Så jag har inte kunnat bo i mitt rum på tre nätter För att det har varit kaos och var varit i blöd färg. Jag bor i mitt gamla rum Om du vet vilket det är Ja, just det, i Tinnars Nej, inte det Nej. Det rummet jag bodde i innan jag flyttade in i det här större rummet så så ligger vägg i vägg Ja, men det har det, det är vid Bastun Det är vid Bastun, ja. ja Så där är jag ja. Ja. Det är ju ett i det här rummet och så lade jag en madrass jämte. Mm, ja. Och eh, i kylskåpet så innan hade jag en så här, sänglampa som man kunde så här, skruva upp. Alltså man kunde sätta den på så här, hyll, hyllkanter och sånt. Ja, just det, alltså, så jag satte ja. den på dörrhandtaget. Och så där jag la madrassen har varit ett så här kaffebord typ. Mm. Satt jag där jämte i sängen och på det satt jag min lavalampa. Ja, just det, Din lavalampa, just det. Och sen tog jag en grenkontakt och så la jag jämte så jag kunde ladda mina mobiler. Och så jag sa att jag har haft det gött där. Det ja. var lite kallt i det rummet men nu har jag flyttat in i mitt vanliga rum igen. Mm. Nu är inte färgen så blöt. Och Nej. Nej, nu är det bara en väg kvar att måla och, och tapetsera. Så. Ska det ska det bli så, trevligt. Inte så långt kvar då? Kanske? Nej. Det är det inte. Bengtsson har skrivit till oss igen på hemsidan ja. och Bengtsson, jag har skrivit ett svar till dig på hemsidan. Som är väldigt sant. Joakim ja. är väldigt snäll pojk. Ja, ja vi älskar Joakim. Ja, fast vi tycker om att reta honom också. Ja, mm. men Bengtsson, Joakim vill ha kontakt med dig Bengtsson. Mm. Så att eh, om du skriver ett mejl, Bengtsson, till joakimsnabelajolhage.se Så kan du eh, prata med Joakim. Då? Ja, jag, jag upprepar dig igen. joakimsnabelajolhage.se Bengtsson, du skriver ett mejl dit. Så för Joakim vill ha kontakt med dig. Mm. Men eh, han tyckte om vår podd. Ja. Så att, ja, eh, det var ju trevligt. Ja, lite roligt. Lite roligt så sådär, ja. Ja... Eh, ja. Ja, det... Du, du det hade inte haft något i ditt liv Nej, inte Det känns ja, som det att det har hänt jag. mycket i mitt liv för... Jag komma på något Som man kan ta upp ja, Så länge så, medan du tänker så kan jag säga en grej Som ja, hände gör mig det. igår mm, gör det. För nu när jag har målat av mig rummet Så ibland spelar jag lite färg så här mm. På saker som inte skulle ha färg på sig ja. Så gick jag in på och hämtade toarullor Och torkade upp det här med Och så ja, satt jag eller, satt när jag stod och pissade. Så tänkte jag, jag behöver nog ta in tårrullen i rum, eller i toan när jag behöver skita. Mm. Och sen när jag väl satt mig för att skita så kom jag på att jag har inte hämtat toarullen än. <här> <här> <här> och, och då var hela kalaset ute så att säga. Nej fan, alltså det är irriterande. Det, det är irriterande. Ja. Så jag var ju bara ta på sig byxorna och springa och hämta toarullen. Ja, och så tillbaka och törka sig. Igen. Ja, det hade inte hunnit bli kladd i kalsongen än. Nej, så fort blir det tre det är inte hänt något kul i ditt nej, liv. Nej, allt gamla vanliga. Jensan ville ju också att vi, eller jag i alla fall, skulle prata om lägret i Frankrike. Just det, ja. Men det. Det, det kommer det kommer senare i det kommer senare podcast. När Robin är med tror jag. Robin som vi ringde förra veckan. Mm. Men han var inte heller så rolig. Nej. Så vill jag på. Ja, uh, ja. jag träffar ju han som sagt. När jag var där nere så att uh, när han är med, jag tror... Att jag kanske kan bli, inte nästa vecka, men veckan efter det, så kanske han ja. är med. Så att då Jens, nästa vecka är det Då är jag inte hemma. Är inte är du fel? hemma? Nej. Men då spelar jag in med Robin nästa vecka. Ja, för jag är ju sällan. Då. Så att då kommer inget avsnitt på tisdag då, utan det kommer mm. kanske på fredag eller lördag nästa vecka när jag ska träffa Robin. Ja. Så att då kan få då kommer det vara livemusik och så kommer vi prata om Frankrike lägret. Yes. Så att det är vad som kommer att hända då. pratade vi om att bajs pratar vi om? Ja, oh, det du är skit. Var vi färdiga med det? Oh, ja, ja. Oh, jag gick och hämtade Torunen och torkade oh, mig. Och det är så var fri och frid med. Ja, det blev, blev inget kalas. Är, nej, nej, nej. Oh, jag hade någonting på tungan skulle jag säga. Jo, det hände ju en incident med vår so lärare förra veckan. Oh, så han kanske har om. Ja, oh, jo. Ja, ja. Så att, det tyckte Jens också att vi skulle prata om någon så här konstig lärare vi haft. Anders då? Ja, men jag känner att vi måste gå ut, gå ur skolan här innan vi börjar prata om det. Ja, det så att, jag jag. Så att det avsnittet kommer i sommar. Mm. <laughs> en special kör vi där. Mm. Kan vi prata lite om alla lärare ja, där, på skolan vi går? Ja, för att, det, det händer en hel del kul saker med lärare här. Jag tror, tror man har haft kul med någon där. Prata i mikrofonen. Förlåt, har du inte det. övat podcast podcastmikrofonteknik? Nej, jag har inte gjort det. Jag tror inte. En dålig stil. Ja, det är nästan som att jag får gå här och skämmas. Lite. Ja, nästan så att jag får gå och skämmas. Ja. Men du fyllde ju år i fredags. Ja, just det. det gjorde jag. Ja. 16 bast. Ja. Jag såg någon bild på dig när du stod vid något DJ-mixerbord. Ja, Mido. Ja, här, ja. Där vi är just nu. Ja, fint funkar det? Ja, det funkar. Hur kopplar in det i datorn då? eller jag kopplar in det i Mixerbord. De. Ja, men var fick ni musik ifrån? Det ligger skivor där. Även ligger den där uppe. Där nere, som ja. som vi men vad då körde ni? Kan man köra det i Mixerbordet? Ja, man, man tar typ, det finns två lådor. Typ en, den man snurrar, även när jag är ja. på. Så finns det en låda under. Mm. Där har man CD-spelarna. Så man kan, man kan ha två stycken samtidigt. Jaha, var det bra på det då? Nej. Nej. Man kunde ju bara snurra så det blev rrr, sakta och så man fortare. Men man kunde ju lopa och sampla grejer också. Och, ja, jag vet. och så kunde man fida över. Ja. Men det kunde inte det. Nej, ja, vi lekte bara lite. Ja. Men vi kanske ska köra veckans humor. Ja. Jag vet inte om vi har någon jingle för det. Men, nej. Vad har vi för jingel Jing, Jinglar. Vi har applåder. Crowdshare. Ja. Crowd, uh, mm, laugh, uh, dramatiskt, mystiskt, uh, misstänkt, kamera, pistol, skolklocka och blixt. Skolklocka kan Nej, men uh, jag tror att vi kör ett skratt ja. på veckans humor. <här> Så, ska du vill jag börja? Du kan börja. Jag har två artiklar. Ska vi se Ja, det här är ifrån från Nyheter 24. Den här. Det är en bra sida. Alltså. Det, det, det, finns, bra, det finns riktigt roliga. Det är en bra sida om man vill ha roliga artiklar. Mm. Ja, då börjar jag läsa här. Hemlös låtsades vara doktor och bodde på sjukhus. Den hemlösa mannen låtsades vara en doktor och kunde bo på ett sjukhus. När mannen upptäcktes satt han och arbetade vid en dator. Och det är skrivet i måndags. Det är ju så sjukt egentligen. Ja, Polisen gjorde en något annorlunda upptäckt på Northern Hospital i Louisville förra veckan. Patrick Campbell, en hemlös man, hade tagit sig in och lyckats bo på sjukhuset under minst en natt. När Campbell upptäcktes hade han tagit på sig sjukhuskläder och en operationsmask och satt och arbetade på en dator. Han hade fått inlogg till datorn från en doktor som arbetade på sjukhuset och trodde att han var en kollega. Enligt uppgiftet ska Campbell ha haft tillgång till patientinformation. Men en talesman från sjukhuset säger att Campbell endast använt datorn för att använda internet. Campbell är nu bland annat misstänkt för dataintrång. <laughs> alltså, bara det. Ingenting ja. att han försökte vara läkare eller något. Nej. Uh, nej, det fick han tydligen. Ja. Men det står ju När han blev upptäckt så satt han i, med sjukhuskläder en operationsmask. Ja. Precis som man skulle gå på operera honom. Kan ingenting <laughs> hemlös. Och... Nej, jag, jag får en bild i huvudet, det var en bild på en i artikeln, men jag fick en annan bild i huvudet att det var någon så här med långt så här grått flöt. Ja, alltså, men man. så riktigt utliggar, Ett riktigt hår. så här stort ja. skägg och i det sitter det så här tidningar och grejer. Och så Nej, det får inte jag riktigt. men och så sitter han där med en operationsmask och uh, sjukhuskläder vid en dator. Det har ja. också lite så här långt hår, skägg ja. och sånt. Men det borde han väl missänka direkt när han har operationskläder eller operationsmask på sig och inte ska operera någon. Nej. Sitter och jobbar. Nej. Kom, eller så skulle han bara ut och googla. Då ja. kanske det. Ja, jag ska operera blindtarmen. Jag ska googla, vad jag ska, jag ska, jag ska googla <laughs> var den sitter så att han inte sker Precis. Att han fick inlogg av en annan också. Ja, alltså, precis. Man borde ju veta vilka sådana kollegor. Är ja. så man ba, alltså, du jobbar egentligen där uppe på typ direkt men han hade ju gett fått inlågningsuppgifter. Precis. Ja. Nej, ska jag ta den? Jag nu? Nej, men, jag har mer om ja. det här. Ja, ja. Fortsätt. Alltså, de säger att de bara använder internet. Skulle han Facebooka då? Ja, precis. Facebooka. Jag är läkare just nu. Jag bara, ja. behöver ta en bild. Ja, jag är på sjukhuset. Todays Outfit. Ja. Sjukhus, Sjukhus, och, sjukhusdrock. Ja. 89 kronor hos landstinget. Ja. Och då? operationsmask gratis operationsrummet. Ja, ja, precis. Så ska de bara operationsrum 24. Ja. Checkar in. Ja, precis. Blint här operation ja. rum 24. Typ. Ja. Så, så kan du gå. Ja. Alltså det händer ju ja, för många ja. saker i så jag. jävla. Ja men ska du ta din då? Ja. då är. det... Jag hittade det på aftonbladet Forskare Forskar vill ha tjock tjockisskatt på flygresor. Väger du mer? Ska du betala mer när du flyger? Det föreslår den norska forskaren fan står det? Brad P. Brett. hänta. Ja, Vi kallar det. han Brad. Ja, det är ju värst, värst Ja, Som dessutom kräver en tjock där passagerare uppger sin vikt vid flygbokningar. Därefter kan stickprovskontroll genomföra sig till norska dagbladet. Och så står det här Massa punkter här som står att passagerare ska betala kilopris för biljetten. En person som väger 120 kilo betalar alltså dubbelt så mycket som en passagerare på 60 kilo. kilo. Och flygbiljettens pris utgår från ett fast pris därefter att få passagerare rabatt eller extra avgift baserat på deras vikt. Okay. Tre, tre vikt och prisklasser införs. Lätt, normal och, tung, och tunga. Ja. Och så står det att den ska vara miljövänlig då. Okej. Okay att kan vara mer extra kilo betyder extra förbränning som i sin tur leder till större CO2-utsläpp och ökar koldioxid och ökar kostnader för en bransch som är pressad av dåliga finanser och minskad vinst kan det vara en lösning han Jag fattar inte riktigt. Och så finns det att man kan rösta över i vilket jag ska betala med mer på flugplan eller inte. Vad röstar du på? Jag vet inte. Det är rätt dumt egentligen. Ja. För de borde egentligen ha samma rättigheter som ja. normalviktiga Tjockas rättighet i samhället. Mm, precis. Fan. Så klubbar vi på det. Ja, äh, nej, ingen nej, brydskatt nej. för tjocka. Det var för, bara för att man väger lite mer så var fan? Ja, alltså varför ska man betala mer på flygplan? Nej. Det är ju faktiskt riktigt dumt. Ja. ja. Nu, nu blev vi upprörda ja. istället för att... Eh, det var vi... roligt. Ja. Ska vi, ska vi köra min andra ja. artikel på det här? Ja, det kan vi göra. Ja. Ska vi bara få fram den här? Jag får se. Kan här? här är en bild på den hemlösare personen. Ja, Den såg inte alls utom. Nej. Jag tror den skulle se ut. Så, det här är också från Nyheter 24 och den här artikeln är ifrån onsdags. Ganska nyligen. Ja, inte ens en vecka. Ja i alla fall så här står det. Sköt sig själv, skyldig på ninjaattack. Ja Han skulle imponera på sin flickvän, men plötsligt avfyrades ett skott som träffade honom i det privata delarna. När polisen kom till platsen skyldade han det hela på två ninjor. Det var ju fredag som, <laughs> som en 17 årig inte 70-årig, Som en 17-årig pojke råkade skjuta sig själv. Enligt polisen, polisens uppgifter, skedde olika när pojken var ute och körde tillsammans med sin flickvän. Han hade lekt med en pistol som plötsligt avfirades och träffade honom i de nedre delarna. Mm. Men istället för att säga som det var till polisen skyllde han ifrån sig. Han berättade att det var två män som var klädda som ninjor som hade hoppat ut i en svart skåpil och skjutit mot honom. Polisen som först trodde på pojken sökte efter gärningsmännen. Men när pojken började ändra sin historia för att något var skumt. Till slut erkände 17 17-åringen. Han vårdas nu på sjukhus och uppges må bra sjukhus ja, sa ja, men varför just ninjor ja. och just att de skjuter dem bara i pungen I pung då måste de ju ja. vara bra på ja, och liksom hoppar ut en svart skåp eller börjar skjuta och träffa dem i pungen alltså det, ja. eller på personliga delarna då, ja, det, så. de nedre delarna så ja, det för, först var det personliga delarna Står så är det högst upp så är det personliga delar. det är privata, ja, privata men jag, märker, jag märker ord ja, okay, ja. förlåt då, men du sa sjukhes innan. <laughs> sjukhes ja. Jag kanske är sjuktes. tes. Ja, Sen äh, står det så här. Enligt rapporter är det oklart vilket brott äh, pojken ska misstänkas för. Om man ska misstänkas för någonting alls. Han kan få böter för han ljög för polisen. Ja, men, ja, Uppgifter egentligen. pekar även på att han tillhör ett gäng. Så att han, ja, men, äh, det är därför han alltså, hade en pistol förmodligen. Ja, men, men Vad skedde det i Chicago? Ja, men, då, då får man ju, där får man ju bara vapen ja Så det är ju egentligen inget vapenbrott han gjorde han gjorde ju egentligen inget fel bara Han kan få lite bättre för han gör på polisen ja. Han utförde ju inget brott egentligen. Men på oh, om du skulle råka ro göra Någon så här och polisen ah. kommer till platsen Men varför, Då skyller jag inte på Ninjor ah. Nej du vet det kom fyra och ner så här, ja Det är halt ut man får slått på bilen och åker av Nej du vet det kom alltså det, det, det stod Ninjor ja, där, på, där, där, på vägen Där teamet ja. det var ninja ja. jag var tvungen och jag tvungen att svänga ut, ut vägen. Och ja jag var tvungen att köra ja. ner i den här bäcken. Och det var jag körde inte fort heller. Nej nej nej För nin, du vet ninjan jag fick sån en riktig på ja, ja, jag gasa ja. gasa i och så, så släppte ja det var alltså. Ja alltså det det det är 70 här du vet. Men du vet då ja, jag körde det är nästan jag körde i 65 till och med. Ja, ja jag var lycklig när man i själva verket körde i nästan ja, 120. Ja 125. Ja. Det vi, vi fick det, den konversationen dog. Ja. Det fanns ju inte så mycket att säga. Det var dumt egentligen. Det var, ja, dumt. Det var bara dumt egentligen. Nej. Men eh, hade han sagt så han var hade han ju slå straff. Nu ja. kanske han får böter. Ja. Så är jävla osmakt. Jävla idiot. Men eh, vi tycker om sånt. Ja, det, vi, vi, då, då har vi, då har vi att något att prata om. Ja, ja. ja. precis. Fortsätt göra dumma saker i USA. Fortsätt göra dumma saker. Mm. Men eh, det var väl allt för veckans humor. Ja, det var lite humorinslag i det. Ja, ja det ska vi säga att det var succé, jo. utan att ha lyssnat på det. Precis. Men, eh, ska vi köra en liten jingle på det kanske? En, ett litet skratt i alla fall. Ja. Avsluta veckans Inte. Alltså inte... Oj, nu ja, alltså, pratar men, vi om skrattet. Ja. Eh, alltså, inte, alltså, vi avslutar eh, avsnittet, eller punkten, punkten i veckans huvud. Ja, för avsnittet fortsätter en stund till. Ja. Uh, ja, ska vi gå direkt på Borgarts spaning? Ja, det kan vi göra. Uh, vi skiter i jingel på det va. Oh, utan uh, vi kör Borgarts spaning. Som ni som har lyssnat på vår podcast kanske har hört ni har mailat in. Uh, ja, alltså folk som winear på stan. Alltså inte folk som så här gnäller mm. utan som använder den här appen Wine. Ja, just ja. Har du skaffat den? Nej, den finns inte på min. Den finns inte på Android. Uh. Skit, du ska, du ska ha Iphone. Ja, ja det egentligen ska man ja. Nej, men alltså Det är ju en app som Instagram. då ja, som, ja. Bara att det är videoklipp. Eh, sju, åtta sekunder är videoklippen. Innan har man ju sett folk som går och så här, tar kort på stan på saker. Men eller nu, på sin mat. Nu är det torsdag så såg jag en som gick med telefonen så här, framför ansiktet. Så här, och så filmade och pratade med sig själv. Och sen har jag även sett, eftersom man inte kan använda den kameran på Iphone som är mot den själv ja. filmat, Så måste man vända telefonen Och det ser ju ännu dummare Ja, så jag har sett folk som sitter i stan och så, gör så Sitter sedan på mobilen och så bara, ja Och så säger de någonting dumt, förmodligen Ja, antagligen Det, det var jag spanat den här veckan, Vad ja, fan Nej. Det ser så jävla dumt ut Ja, oh, lägga om det egentligen Om ni inte vill skämmas för hela stan Nej, alltså jag tycker wine är jävligt bra syns det ja. kan använda det. Ja, det är jättebra men kanske inte på ja. stan. Det är Anton Eriksson från våran podcast. Han, han är ju den bästa wine tycker jag. Ja. jag. Kan visa er några klipp sen när han har gjort. Hysteriskt roliga. Ja. Det finns ett När han står och filmar ut genom sitt fönster och så är det en ål någonting där mm. och så är det full med is. Mm. Så filmar han och så säger han Åh, ja. det har kommit ny is det var mindre, men nu är det mer. Fitta. <laughs> jag har kollat på den säkert hundra gånger. Det är så jävla roligt. Ja. Sånt är kul. ja sen finns det en annan. Jag vet inte vad hon heter. Det är en från Borås som också håller på med wine. Är så jävla. hon är så jävla rolig uh, kanske... När du sa Borås så... Kom, jag läste ju den Borås-bloggen som du skrev om oss. Ja. Eller var Borås. Var I, I love Borås. Borås. Ja. Det får vi säga. Vi... En blogg i Borås som heter iloveborås.se ja, Jag läste vad man har skrivit Som oss. har skrivit lite om oss. Ja, fint skrivit. Ja, det var... Egentligen var det Fri. jag som har skrivit och mejlat in till dem. Men... Ja, men det, de har ju ändå så <laughs> publicerat. Ja, de har ändrat lite i texten för jag skrev den i jag-form. Ja. Så att, ja, det får vi göra reklam för iloveborås.se Ja, läs den. Snälla. Jag vet inte vad det var för köm på den som ute, men... Trevligare är de säkert. Ja, jag ja, skulle komma hit, va? Nej, det var Borås-bloggarna. Aha. Jag har skickat mejl till dem men de har inte utdraget sig. Nej. Så att om ni lyssnar på det här, borde oss bloggarna läsa ja mitt mejl och svara gärna. Mm. Men det var Burgar spaning. Yes. Bättre än så blir det inte. Nej. Det är påsk, tälje. Ja. Ska du göra något kul? Ja, ska jag upp till Sälen och skida? Ja, ja. Det är trevligt. Vi Ja, jag kanske vi får ringa in när vi spelar in podcast. Gör. Det. Jag och Robin. Så att du får vara med Så du ska upp till Sälen Och jag Ska vara hemma mm. Kul måla kanske Jag har en vägg kvar att måla i och för sig. Så det får jag göra det är Den största väggen ta Det är den ut. mot med, med, Precis med när man kommer inte dörren Det är den rakt fram Aha. så du menar att, aha, just, ja, jo, Den är största Ja, det gjorde du. Det gör jag ofta Ja, vi gjorde jo, det, det, tänker fel Det var ett ja. curling VM. Ja, just det. Svenska kom, kom två va? Ja, jag har skrivit upp det på min lista. Körling. No, curling? Dark. Jag har skrivit upp curling. Det är riktigt kul, faktiskt. Ja, vi är ju vi är, vi är jävligt bra på curling, och Erik. Kört väldigt mycket, eller gott två gånger. Vi har kört två gånger. Men sist så vann vi tio omgångar av åtta. Tio av, ja. Så, Nej, inte. Åtta av tio. Åtta av tio vann vi. Jag ja. två stycken. Sådana här fjällsvängningar som jag gjorde nu mm. Det märkte jag att jag gjorde en rejäl förra veckan Alltså, alltså att jag vände Du vänder på ord, eller på typ. Ja, Jag vänder på ord, gjorde jag mm. flera gånger också Så bytte jag ut honom mot han ja. Men, och sånt, Hoppas sånt inte stör svensk, jag mig på Hoppas inte svenska lärarna Nej F som man säger nu I svenska svenska. Sånt stör tal. jag mig på Sådana som bytte ut han och honom ja, och så det, gör det, det är själv. faktiskt riktigt irritant. Ja. Och sen så, så när vi ringde Robin efter att vi hade pratat med honom mm, så sa jag det, att om ni, inte, om ni inte tyckte att det var bra så spola förbi det. Mm, nej, efter samtalet. Det, det sa jag efter. Tiden. Så då måste hon lyssna på hela samtalet. Spola bepa. tillbaka och sen spola ja, förbi. För att kunna göra Säbbel lycklig. Ja, annars kommer Säbbel jätteledsen och kunna gråta hela veckan. Ja. Och så. För det, det är ju ett tydligt bevis på att vi var slut i huvudet. Oh. Men du märkte, man det hade ju ingen, hade ingen idé alls. Men vi har ju gjort vårt sämsta avsnitt nu. Ja. Nu kan det ju bara bli bättre. Ja. Och, det blir det ju. och med de här nya punkterna så kommer det så kommer bli grymt. Nu kommer vi få ett flyt på programmet. Ja, vi kommer få ett flyt. Mm. Fast jag tappar vid flytet. Ja. Men det får man göra ibland. Ja, det får man göra ibland. Man kan inte sitta och bara prata, prata. på utan, utan avbrott. Nej, någon gång måste man andas. Någon <laughs> gång måste man andas. Nej, påsk? Ja, Käka är Däcka påskmust. Påskmust Nej, julmust med påsktema. Eller så bara man kallar det högtidsmust. Ja, det borde du egentligen kalla det för. Ja, ser det Ja, på midsommar kan man också ta högtidsmust. Eller så bara man kallar det för must. Ja. Fast must kanske är något så här. Det annat. finns ju äppelmust och så. Ja, det finns kanske andra must så då det... Högtidsmust. Ja. Uh, ja. Men då, ja, Det känns ju allmänt högtidsmust. Mm. Det känns ju även på typ missommar och sånt. Ja, högtidsmust låter som ett väldigt tråkigt namn i och för sig. Ja, gör Jag kommer att tänka på det. Vi har inte fått 20 följare på Instagram, vad jag vet. Nej, följ. Jag får gå in och kolla hur många vi har fått. Om inte du är inne för att göra det. Då ska vi nöja dig. Sikt inte något ännu. Ja, jag är rätt bra. Nej, nu gick jag in på fel. Nej, nej, nej. Nu sitter jag fast. Så, nu, nu är jag inne på vår Instagram-sida. Fast den har inte laddat upp. Är det du? Så? Är det den, är det du nej, det är inte jag. Vi har sex följare. Hatsa? Ska vi se vilka det är. Det är du, jag, Jens, Sofie, en som heter Pontus Nilsson och en som heter Alice Henriksson. Så att, ja, vi är 14 följare mindre än vad vi ville ha. Vad i helvete är det? Kolla på det sen efter. Okay, så att 20 följare så gör vi något roligt. Ja, just det. Skulle ni få en överraskning ni som lyssnar? Just det, ja. Just det. Just det. Så att, 14 till. 14 till, ja. Vi heter Humor Podcast på Instagram. Ja, det är bara att följa på. Ja, vi, vi lägger inte ut så mycket bilder. Nej. Jag brukar lägga ut en, en bild varje avsnitt. Mm, på ja. hur det avsnittsbilden ser ut. Ja, förra veckan så var det en hjärna eftersom man mm, i huvudet. Vad, ska, vad blir det den här veckan då? Jag vet inte vad vi pratat om. Humor. Får att bara heta Veckans Humor. Kan heta? Ja. Eller något annat liknande. Veckans Humor 1.0. Ja, precis. Så heter den varje vecka. <laughs> så nej, men det behöver ni inte göra. Men den här veckan kan den heta Ja. Eller Högtidsmust. Precis. Det kan den heta det heter helt underliga. Ja, vi har ju fått mejl av Jens som vi fått. Ja. Fast det är inget som vi ska läsa upp utan det är mer uppmaningar vad han tycker att vi ska bli bättre på. Ja. Och Bengtsson, glöm inte av att kontakta Joakim Johlhagen ja, precis på joakim.snabblaohlhagen.se. Ja, precis. Och ni andra som lyssnar och vill säga Joakim någonting för mig. Också. också. Gärna skicka in mejl till honom. Ja. Han var uppe med moppen. N du när? Det? Igår. Gjorde han det? Ja. Så landade han på låset. Så han, han åkte förbi mig och tutade igår. Ja, det var nog... Sen ja. hörde jag han i skogen att han körde på en stund. Ja. Den låter ju rätt bra. Den ja, ja jag tror han skulle komma här med mig flera gånger så Jag var rädd? Fin moppen nu. Då. Ja, en kresen kompakt. Ja, härligt. <laughs> så han hade ramlat med moppen? Ja. Hade den gått sönder? Nej. Men han körde inte moppen idag? Gjorde han det? Yep. Den stod ju inte på parkeringen. nej kommer inte han körde moppen då. Jo, det måste ha gjort. Eller, eller så fick han skjuts. För vi, han är ju så morgonen. Han kom inte... Nu. Ja, ja. Så antingen körde han upp eller så fick ja, han skjuts. Kan vi inte ska prata om Joakim? Nej. Ja, jag ramlat med moppe. Ja, det visste jag faktiskt inte. Åh, oh, jag hade någonting på tungan, skulle du säga. Som alltid. Ja. <laughs> någonting på tungan. Ja. Nej, men vi hade ju inte sagt vad det är för tid och datum. Nej, ja, just Klockan är 16.30 tisdag den 26 mars. Ja, just det. Så att vi började 16.00. Mm. Så att det här kanske ligger uppe om en timme. Eller så? så vi... Lyssna då. Ja, lyssnar om en timme. Vi kanske ska börja runda av lite. Ja, det börjar bli så. Ja, vi kanske ska säga. Ni får gärna maila in till humorpod@gmail.com. Följ oss på Twitter, Instagram och Wine- Ja. Där vi heter Humor Podcast och gå in på vår hemsida www.humorpodcast.inc.se Och kommentera gärna vad ni och tycker. Och kommentera våra inlägg och det finns ett fint mejlformulär där om jag inte har sagt innan. Ja, så ni kan även ja. kontakta oss där i så fall. Och eh, lyssna även på våran podcast ja. som ni hittar på www.varanpodcast.se Ja. Och eh, med det så säger vi hej då. Ja. Ni har hört eh, avsnitt tre av humor Podcast med mig Sebastian Borgert. Och Erik Fredriksson. Be cool, be cool, yeah. let's go. I'm getting here to be way too sweet. Uh -huh. Let's just do what we came to do. Yeah. yeah, be cool, be cool.